Розділ 9. На студії. Несподіванка перша, Несподіванка друга. І от Брама. Брама, що відокремлює звичайний буденний світ від казкового, чарівного, фантастичного світу кіно. І якось прикро, що вона на вигляд така простенька і непоказна. І така низенька. Не те, що перелізти. Перескочити можна. Я хіба таку зробив би для кіностудії? Хоча б, як ото, пам'ятаєте, у зимовому палаці, через яку у фільмі «Ленін у жовтні» матроси перелазили. Або ще більшу. Кіностудія ж, а не що-небудь. Ну, а поки що очиняється ота низенька брамочка, і ми в'їжджаємо на територію студії. Дивлюся ліворуч. О, фруктовий сад – і не який-небудь маленький, а здоровенницький, не видно, де кінчається, наче ми не на студію потрапили, а в радгосп. Мабуть, це для артистів політехнізація, після зйомок працюють. Шепоче Ява. Мабуть, погоджуюсь я. Глянули праворуч, стоять підряд кольорові щити, як ото гасла на шосе. І на тих щитах написані різні хороші слова про те, що мистецтво налажить народові, що з усіх мистецтв найважливішим є кіно, що працівники мистецтва передусім мають бути чесними, та багато іншого. І між тим іншим були такі слова. В людині має бути все прекрасне. І обличчя, і одяг, і душа, і думки. А чого? Я зітхнув. З усього в мене тільки, може, думки і лишилися. Та й то хто знав. Обличчя, наче ним, цвяхи забивали, одяг пожмаканий, брудний. На душі чужий годинник. Лише в думках своїх я був дуже хороший і прагнув до вчинків прекрасних і благородних. Та людству про це було невідомо. Ми вилізли з машини і слідом за Максимом Валеріановичем пішли до дверей кіностудії. Ого, які інтересні двері. Крутяться. Як млина, бо оте лапати колесу у пароплаві, тільки на попа поставлені. Штовхнеш одні двері, а другі вже тебе доганяють і по спині луплять. Хороші двері. Проштовхнули нас двері всередину, я би одразу у себе носом потяг і скривився. Я теж. Лікарною пахло. Біля самісіньких дверей кіностудії пахло лікарнею. Мабуть, щоб не думали люди, що таке корисне для здоров'я діло – кіно робити, подумав я. А може просто тому, що одразу ліворуч була студійна амбулаторія. Ми піднялися по східцях трохи вгору і пішли довжелезним коридором. Ми з Явою не раз читали про кіностудію у книжках. І в Казіля, і в інших, що коли потрапляєш туди, то дива починається одразу ж у коридорі. Петро перший ходить там, обнявшись Чапаєвим. Який-небудь римський гладіатор прикурює у героя Радянського Союзу. Яка-небудь морська цариця розказує простій колгоспниці про те, яку гарну ковточку вона купила вчора в універмазі. І нам кортіло побачити все це. Ми озиралися на всі боки. Але по коридорах чомусь ходили звичайнісінькі дядьки й тітки у звичайнісіньких костюмах. Іноді у спецівках, як на фабриці. І ніяких гладіаторів і царів не було й близько. Мабуть, ми потрапили у такий день, коли цікавих зйомок на студії не було. Не пощастило нам. Аж раптом... О, о! Штурхонув мене в бік Ява. По коридору назустріч нам ішов дядько в зеленому військовому кашкеті у гімнастерці з портупеєю високий, ставний і з суворим обличчям. По моєму кадочников у ролі партизана», – шепнув Ява. Побачивши Максима Валеріановича, військовий привітно усміхнувся і козирнув. Максим Валеріанович теж усміхнувся, вітаючись. Коли ми розминулись, я одважився і спитав Максима Валеріановича. «А хто то? Як його прізвище?» «Петренко», – трохи здивовано глянув на мене Максим Валеріанович. Хороший чоловік, пожежник Відповідає на студії за пожежну охорону Тю Якісь пожежники пішли неінтересні Навіть касок не носять Ховаючи очі, буркнув Ява Довго ми крокували вузьким напівтемним коридором І майже всі, хто нам зустрічався А людей у коридорі то вкучилося, на хрещатику Віталися з Максимом Валеріановичем Ну, прямо як у селі Драстуйте на кожному кроці. Нарешті Максим Валеріанович зупинився біля дверей, на яких висіла табличка «Зйомочна група. Поцілуйте мене, друзі». За дверима чувся страшний галас. Здавалося, там повна кімната людей, які кричать і сваряться між собою. Але коли Максим Валеріанович розчинив двері і ми зайшли, виявилося, що в кімнаті всього лише один чоловік. Років за п'ятдесят, але кремезний, міцний, з величезною купицею чорного волосся на голові, він сидів на столі і, не змовкаючи ні на мить, сам себе перебиваючи, лайвся в телефон. Ви мене, понімаєте, зйомку зриваєте, понімаєте? Що ви мені вчора обіцяли? Ви мені, понімаєте, обіцяли сонячну малохмарну погоду без опадів. А дали що? Що ви мені дали, понімаєте? Погляньте у вікно. Він тицнув рукою у вікно. У вас є вікно? Подивіться, понімаєте. Опади, хай вони сказяться. Повне небо опадів. Опади і ніякого, понімаєте, сонця. Справді, небо затягло хмарами і накрапав дощ. Я усміхнувся. Мовою він дуже нагадував мого батька. Мій батько теж, без того, понімаєте, двох слів сказати не міг. Інтересно. Живуть же цей у місті, той у селі. Один одного з роду не бачили, а балакають, як рідні брати. «Безобразі, понімаєте!» останній лайнувся він, скочив зі столу, ручку обняв і поцілував Максима Валеріановича. Здрастуйте, дорогий! Лаявся з тим, як їх? З віщунами погоди!» «Синоптиками?» – усміхнувся Максим Валеріанович. «Да-да, синоптиками. Оракули, чортові, понімаєте!» Він посварився пальцем на телефон. «Не вмієте, так хоч голову не дуріть! У мене, понімаєте, Юлю післязавтра Ленфільм забирає. Уже квиток на літак є!» А я ще натуру не зняв через них. Через оці, понімаєте, опади. Доведеться сьогодні знову знімати павільйон. Всі уже там. Побігли. Швиденько. Та ось тут у хлопців одна справа. Почав було Максим Валер'янович, але, поцілуйте мене, друзі, дуже чемно перебив його. Вибачте, дорогий, потім, потім. Він благально притиснув руки до грудей і схлив голову. Після зйомки. Всі справи після зйомки. «Найневідкладніша справа зараз – зйомка. Швиденько на майданчик. На майданчик. І ви теж. Я вас запрошую, дорогі мої». Звернувся він до нас. «Тільки, звичайно, щоб тихо, понімаєте? Щоб не той, понімаєте?» Максим Валеріанович весело глянув на нас. «А що? Ходімте. Ви ж на зйомках ще, мабуть, не бували. То вам буде цікаво. Хочете?» «А вже ж, ми одразу погодились». А Валька не стрималася, аж підскочила, плеснувши в долоні. Ой, як здорово! Я вагордо подивився на неї. Як-не-як, -як, а це через нас вона потрапила на кіностудію, та ще й на зйомки. А то хоч і живе вона в Києві, а кінозйомок зроду не бачила. І знову пішли ми довжелезними коридорами. Я йшов і думав, і що то за синоптики, що не вміють звичанісінького дощу вгадати? В нас у селі кожна баба вам за три дні наперед дощ завбачить. Прикмет же є певний, скільки хочеш. І по тому, як вітер вихриться, чи поріг з порога. І як кури поводяться, і як сонце сідає. І коли дерева балакають. Завели б собі на метаостанцію курей, і клопоту б не мали. Не зривали б тоді кінозйомок. Спустилися ми кудись униз і опинились, наче у велетенському цеху якогось заводу. Стелі горі майже не видно. Ми всі одразу якісь маленькі-маленькі стали. Ідем, ідем, ідем, кінця нема. Назустріч нам дріботів цокуючи по цементній підлозі каблуками якийсь маленький худенький лисий чоловічок. Ще здалеку він замахав руками і загукав. Здрастуй, Вітю! Наш «Поцілуйте мене, друзі» теж замахав руками і теж загукав. Привіт, Женю! А коли той наблизився підстаркувати Вітя, обняв лисого підстаркуватого Женю, і вони розцілувалися. Потім лис і Женя поцілував Максима Валер'яновича. Я вже боявся, що він і нас почне цілувати, але ні. Він тільки помахав нам рукою і сказав. Привіт, старики! Ми всміхнулись мимохідь. Літній дядечко, який уже певно мав онуків, був у нього Вітя, а ми – старики. Ха! Хоча те звертання старик було нам добре знайоме. Так навіть ми іноді називали один одного, навчившись от київських мисливців. Сам Женя був, мабуть, ще старший за Вітю. І не тільки тому, що навкруг його лисини, як очерет навколо озера, стирчало звихрене сиве волосся. У Віті жодної сивої волосини. Все обличчя у Жені було у великих зморшках, як печене яблуко. Але то були якісь дуже інтересні зморшки. Вони всі ніби проминилися від очей. І тому обличчя його весь час сяяло і сміялося. А чорні яскраві очі бігали, як мишенята. Коротше кажучи, він був дуже приємний. Я помітив, що коли він ще біг нам назустріч, то поглядом націлився чомусь саме на нас з явою. А коли він цілувався з Вітою і Максимом Валеріановичем, він теж не зводив погляду з нас. І тільки не привітався, одразу накинувся на Вітю, киваючи на нас. «Хто це? Чиї це?» Вітя знизав плечима і показав поглядом на Максима Валеріановича. «Мої!» – усміхнувся Максим Валеріанович. «Вони в тебе знімаються!» Знову накинувся Женя на Вітю. Той заперечно похитав головою. «Та чого ж ти мовчиш? Вибухнув Женя. "Вони ж мені отако". Він черкнув себе долоною по шиї. "Потрібні. Це ж такий типаж. У мене ж завтра масовка. Я мріяв про таких хлопців, старики. Я вас дуже прошу". Він притис руку до грудей. "Я вас просто благаю. Я пришлю по вас машину завтра о 12 годині на зйомку, сюди в студію. Я домовлюся з вашими батьками. Всього на один день. Яка ваша адреса?" Він уже витяг з кишені блокноти. Все це було так раптово і так швидко сказано, як з кулемета, що ми тільки розгублено кліпали очима. І адресу я сказав машинально, ще не розуміючи, що воно й до чого. «Якщо ви зможете, приводьте ще одного-двох хлопців», – говорив він, записуючи адресу. «О пів на дванадцяту по вас приїде мій асистент. Домовилися? Прекрасно, прекрасно. Привіт, до завтра». І тільки коли він отбіг, я нарешті второпав, що нас, мене і Яву запрошено зніматися в фільмі, що завтра, буквально завтра ми станемо кіноартистами і наші мордяки побачать весь Радянський Союз, а може навіть і весь світ, що, коротше кажучи, як у касті здійснюється те, про що ми могли тільки мріяти. Ой, бугуль-буль-буль. Щось радісно забулькотіло, загуло й засвистіло у мене всередині. Так гуде й свистить, закипаючись самовар. Ще трохи, і в мене з носа піде пара від бурхливої радості. Я глянув наяву. Такого радісно дурного обличчя я ще не бачив ніколи. «Ну от, я вас вітаю», – весело сказав Максим Валеріанович. «Бачите, що таке кіно?» Виявляється, режисерові Євгену Михайловичу ви були отако потрібні, і завтра вже будете зніматися. Кіно – це, браття, велика штука. Найважливіше – з мистецтв, – сказав Ява. Що належить народові, – сказав я. О, Господи, і чого це щастя робить людей такими дурними? Яка я рада за вас, – тонким тремтячим голосом сказала Валька. Вона заздрила, вона шалено заздрила нам. Ніколи вона, мабуть, ще не обливалася так у душі сльозами, що вона дівчина, а не хлопець. Горе тим дівчатам. Нічого, а іншим разом будуть потрібні дівчата. От побачиш. Сказав я тоном, яким говорять з маленькими дітьми або з хворими. Я був великодушний. У душі моїй пурхали метелики. Ми звернули ліворуч у маленькі дверцята і опинилися у величезному гігантському темному залі. Ми довго петляли майже навпомацьки серед якихось перегородок і рештувань, перечіплюючись об товсті гумові кабелі. Нарешті вийшли на яскраво освітлений майданчик. О, на майданчику стояв літак. Тобто не весь літак, а шмат літака передній салон, розрізаного уздовж Ту-104. Але все справжнісіньке. І крісла, і ілюмінатори, і все-все. Я ж літав, я знаю. Оскільки зйомка ще не почалася, і пасажири, і стюардеса, і пілоти спокійно походжали собі по майданчику. Біля великих прожекторів на підставках ми тушилися робітники у спецівках. А по рейках, що тяглись уздовж літака, Парубок у картаті сороці повільно пхав візок, на якому стояв кіноапарат. До апарата прилип дядько в чорному халаті. Вимкніть четвертий діг. гукнув він якраз, коли ми підходили. Щось клацнуло, і один з прожекторів, що стояв на горі, на якомусь містку, погас. Ох, цікаво ж тут, та ще й літак. І тому, що це був саме літак. Наче на студії було відомо, що я майбутній льотчик. Мене огорнула хвиля нової бурхливої радості. Все тут було таке надзвичайне і святкове. Так відчуваєш себе тільки на власних іменинах, коли гості вже зібрались і сідають до столу. Я не міг устояти на місці, я весь час крутився. І солодке передчуття, що зараз почнеться найцікавіше, кінозйомка, не давало спокою. «Де, Вася?» – стіпивши зуби, проказав «Поцілуйте мене друзі». «Знову запізнюється! Ну що ж, сядемо і будемо його чекати!» Відружко сів на стілець, вперся руками в коліна і закляк з кам'яним обличчям. Та на минулої хвилини, як на майданчик, вибіг із темряви захеканий юнак у формі льотчика. «Віктору Васильовичу, вибачте, вибачте, годинник зупинився. Я не винен, забув завести». «А я?» – раптом подумав я. Я ж теж не заводив. Треба ж регулярно заводити. Тато он теж щодня заводить. А то ще зіпсується. Треба завести. Я сунув руку в кишеню. Мені здалося, що величезний прожектор діг падає на мене. Я похитнувся. Годинника в кишені не було.